Начин за спасение Беше през лятото на 1928 година, когато учителя ни бе дал едно упражнение за изпотяване чрез носене на вода от чешмичката при Дианабат и по този повод някой попита за значението му. Колкото повече се изпотяваш, толкова по-добре това е начин за спасение. Изпотяването чрез носене на вода има един резултат. А изпотяването чрез носене на грозде има друг резултат. Някои много се потят, но не се преобличат. Някой човек може да се поти, без да носи вода, но ако се изпути чрез носене на вода, ще има съвсем друг резултат. Това упражнение трябва да се прави най-малко 3 пъти на годината по 10 дни. След завършването му, не само, че ще се освободите от натрупаните отрови в организма, но и ще се отворят 7 милиона пори, а когато те са отворени, енергиите на природата се вливат в организма. Порите са отверстия, през които природата влива своите енергии в организма и когато това вливане е нормално, човек има нормално здравословно състояние. Упражненията за изпотяване помагат при шиас, при туберкулоза и прочее. Когато се носи вода, приижда кръв към върховете на белия дроб. Ще ви дам задача за цяла една година. Махнете бръчките от лицето си. Ще ви дам едно правило за хранене. Не ще бързо. Който бързо яде, скоро умира. Закуската трябва да трае половин час. Обедът един час и вечерята половин час. Часовете за хранене ще са свещени часове. Ако ви наблюдавам с каква бързина ядете, ще ви кажа след колко време ще се измени положението ви. Когато ям ябълка, мисля какво самоотричане има в нея, каква жертва прави и колко е красива. Когато ям жито, мисля колко добър пример дава то, и желая да бъда като него. Щастието на човека зависи и от неговото ядене. Ако човек знае как да яде, ще бъде щастлив.